Harostigiaren ondoko txokoan jarri zituzten. Hiru erlauntza, iruen borruts, etxearen goiko aldean. Martin Martintxori hamak esaten zion, ez urbiltzeko ara, eta hurbiltzekotan ihili-ihilik egiteko. Ez aztoratzeko erleak, egun osoa lanean igarotzen zutela. Uzteko lasai. Argizari ederra egiten zuten, eta baita ez dia ere. Martintxo hankapunketan hurbiltzen zen. Askotan ez baina, bai tarteka tarteka. Ez digo zezenetan. Atzerakuslea txuloan barna sartu eta, mm, zurrupak alabintzen zuen mingaina atzerakuslearen bueltan. Egun batean, ezkututik aita erle hizketan entzun zuen. Galdetzen zien, ea zer modu zibili ziren ea lore berriren bat topatu dute zuten, ea laguntzarik behar zuten. Eta alaxe asizen martintxo ere erleekin hitz egiten, aiekin batera kantatu eta jolas egiten, behin hama karrapatu zuen arte. Haizu martintxo, aspaldian iniz baino ezti diga jau egiten dute erleek, zuk ez jakingo zergatik ezta? Eta martintxok, atzerakuslea amaren aurrean zurrupatu Hamari lepotik heldu, musu handi eman eta txintik esan gabe eskiaretan bera egintzen saltoka saltoka. sukalde paretik eskilaren beko mailatik oho egintzon Martin txokamari galdetu haitari.